Там потоптався і поторкав дещо з приладів, розвішених по стіні. Після того надумав просто повертатися до товариства. Але згадавши про обов'язок, нехотя поглянув на паровик і застиг. Побачив червонавість розпеченого заліза. Нема води вже ні краплі, зараз заповню. Він швидко повертає коліщатку біля труби, що проводить воду. Раптом дужий вибух, з густою парою і димом струснув долівку і віддався луною в підземеллі. Григор, вкрай переляканий, відкинувся геть від стіни з меблями, але опритомнівши, враз побіг до товариства, вигукуючи, шлях його трафив, нема паровика. Вже назустріч поспішили приятелі. Горбою прикаменіли біля корущої руїни, дивлячись з глибини Огірчення та жалю. Дан. Що ж ти наробив? Я втрачаю заробіток. Тобі не сором. Вас приймаю під кінець тижня. Частую всіх. Співаю з вами. Смажу рибу, коли разом наловили. Випиваю келішок. А вийшло, що? Замість мені допомогти, ввели в біду. Скільки вас? Повно тут. Хоч би один завчасу глянув що там, мовляв, дан зайнятий, так я йому допоможу. Біда мені, господар з'їсть, треба новий паровик ладнати. Знаєш, скільки коштує? Тисячі. Щоб васкат забрав всіх підряд. Ходить стурбований домовласник. За ним Олег Паладюк. Нещастя мені на голову, бідує Роджерс. Дан, віддай паровик. «Що ти за подію? Я ж довіряв тобі, як самому собі. Були другі, раніше хотіли тут робити, я відмовив. Думаю, найкраще... Дан, ніхто не доглядить, як він. А вийшло. Завів мене в розор. Відомо тобі стільки тепер платити? Шість тисяч. Дани всі ви забирайтесь геть звідсіля. Зразу, щоб ноги нічієї не було, в цю ж мить». Всі відходять до місця черкування, смутно примовляючи. Справді не гаразд. Треба вглядіти краще, та хто знав. Тепер постав нову машину. Шість тисяч. Роджерс і Олег самі. Без мови, біля розвалля, що демить і парує. Домовласник обходить кругом і оглядає руїну, горюючи. Шість тисяч відразу з кишені. Я звільнив Дана і тепер прошу Як поставлять новий паровик, будеш доглядати Скоро покину і свій обіцяно працю в монастирському шпиталі Добре, поки що доглядатимеш Тим часом знайду ким замінити Не хотів би докорятимуть Дан і його друзі Хай раніше витримають мої докори за шість тисяч, ніж розмикають роти Що тобі казали? Про жорстокість тут Слухай, вона зустрічається скрізь Але тут, в Америці Якщо знати її найменше Люди часом розводять її, коли суспільність надто милостива Навіть до найбільших переступників Ми хто перед очима всемогутнього? Всі злочинці підряд Темні серцями А подивись Терпить нас без кінця, продовжує вік, щоб справились. Так повинні і ми робити. Бувають злочинці, як звірі, то особливий сорт, з ними треба без тяцькання. А більшістю, навіть чинивши переступ, зостаються такими люди, як ми, терплячи каяття і кару, кращими. Перед небесним поглядом, ніж ми застигли в самозадоволенні своїх чеснот. А гості тобі казали вигадку. Бачив, я за шість тисяч міг Дана ставити на суд, аж до тюрми, а дарував йому. Тільки звільняю, бо він, можливо, погубить і другий паровик. Чи слідкував за моєю думкою? Гаразд, ти збагнув американську прикмету. Я мушу подати замовлення. Подалюк перемінивши одяг, вирівнює сіру постіль на дощаних нарах при камінній кладці, турбуючись.